Беремо та винесемо в гараж. Буде більше вільного місця для Іванни. Вона повертається додому, поцікавився Геннадій. Спочатку давай звільнимо шафи, а потім дізнаємося самої ванни, відповіла Настя. Разом вони спакували замовий одяг та взуття свих рухів мішки, забрали картонні коробки з посудом та різними особистими речами і понесли в гараж. Шукаючи вільне місце, Настя помітила у віддальному темному кутку кілька балончиків з фарбою, яких раніше там не було. Коли поверталася додому, вона запитала всіна, звідки взялася фарба. «Балончики?» – розгублено повторив син. «А, фарба-то не моя. Льончик має намір навчитися робити малюнки на машинах. Аерографія називається. То він залишив її тут. Ти мені віриш?» «Чому ти так стривожився?» – спитала Настя. Розхвилювався так, що аж почервонів. Звичайно, вірю. Проте незвична реакція сина на питання про фарбу її неабияк занепокоїла. Вона надто добре знала Геннадія, тому було зрозуміло, що він або збрехав, або невміло намагається приховати від неї правду. Потрібно буде ще раз сходити в гараж, і добре все оглянути. Можливо, там є ще таке, чого вона не помітила, і це викликало таку стривожність хлопця. Валерій попросив Настю зібрати йому щось на обід, щоб взяти з собою на дачу. Настя вмовляла його не їхати зараз, але він сказав, що конче потрібно засклити вікна, бо все повитягають з будиночка. Валерій пішов з дому, а Геннадій отримав замовлення по місту Комусь знадобилося перевести холодильник, тож він також пішов. Насті не хотілося залишатися вдома наодинці, тож вона трохи поговорила по телефону з Людмилою і Алісою і вирішила поїхати в село. Уже кілька днів поспіль пекло сонце, потрібно було полити городином. Вона зателефонувала доньці в надії, що та погодиться поїхати разом з нею, і випаде гарна нагода поспілкуватися. — Вітаю, мамо, — відповіла Іванна Стрімано. — Чому ти не приїхала провести бабуню, — спитала її Настя. — Я б з радістю, але не було вільної хвилинки, — пояснила Іванна. — Стільки роботи, що ти навіть не уявляєш. — Збираюся поїхати в село, поїдеш зі мною? — Ні. — Чому, доню? — Ми з тобою давно не бачилися, я скучила. — Я також скучаю за вами всіма, але в мене справді мало вільного часу. Тоді хоча б поясни, де ти працюєш. Поки що не можу, вибач. Не можу зрозуміти, чому ти криєшся. Так треба, мамо. Колись ти мене зрозумієш, але не зараз. Нехай так, але чому не заходиш? Я так забуду, як ти виглядаєш, – пожартувала Настя. Зустріну на вулиці і не впізнаю свою донечку. Я на днях заскочу, – пообіцяла Іванна. Назбиралось багато речей, які треба прати можна буде скористатися машинкою. Чому ти питаєш, це житло нашої родини, тож і твоє також. До речі, ми трохи розвантажили вашу кімнату, винесли чимало бабусиних речей в гараж, тож звільнилось тобі місце. Можеш повертатися і жити в кімнаті одна, сказала Настя весело. Вже нема кому хропти тобі на вухо. Дякую, мамо, але зараз я не можу повернутися, промовчавши відповіла на те дівчина. Можливо, пізніше, але не зараз. Знову якась утемниченість зітхнула Настя. Всьому свій час відповіла загадкова Іванна і попрощалася з матір'ю. Материнське серце відчувало, що з донькою не все гаразд, попри те, що голос не був спокійним і врівноважним. Що то за робота, про яку не можна говорити? чи справді в неї нема вільного часу чи то лише привід уникнути спілкування Здогад про те, що Іван настала повію, Настя відкинула одразу. Не того складу дівчина, щоб стати спокусницею для чоловіків. Вона не красуня, трохи повненька, звичайно собі дівчина, такі стають добрими дружинами і матерями, але юнаки їх не помічають бо нема тієї полунички, яка притягує погляди протилежної статі. «Усе-таки потрібно зустрітися з донькою», – вирішила Настя. «Сходити до її подружки, щоб хоча б одним оком побачити, в яких умовах вона живе». Настя зібрала все необхідне для поїздки в село і вже біля виходу згадала, потрібно прихопити ключі від гаража і ще раз обдивитися таємничий куток. Вона вімкнула світло, але, видніше, в гаражі не стало. Настя знайшла ліхтарик китайського виробництва. Тонкий пучок світла намацав у віддаленому кутку серед мотлуху балончики з фарбою. Настя взяла один у руки, він був повний. В інших також була фарба і більше нічого. Настя витягла ганчірки, щоб подивитися, чи не сховано щось у них. І відчула, що вони в чомусь липкому. На деяких ганчірках була ще свіжа фарба. Напевно, ними витирали забруднені руки. Балончики всі повні, то звідки ж взялася фарба на руках. Подальші пошуки не принесли нічого нового, залишивши Насті ще одну загадку, про те кольори, фарби навали її на одну здогадку. Розділ 48-й. Геннадій не терпів брехунів, а зараз сам себе ненавидів за брехню. Він міг зізнатися матері, звідки взялася, і для чого стоїть у гаражі фарба у балончиках. І вона зрозуміла б його, але не можна. Матері так зараз нелегко, бо одразу стільки всього на неї звалилося. То зникла безвіста її сестра, потім мати... То хвилювалася за нього, коли був на Майдані. Іван на коні мочить, а ще й бабця поїхала. Тепер і він сам додав їй клопоту. Що говорити, коли вона зрозуміє, що сказав їй неправду? Казав же Льончику, що рано або пізно хтось із домашніх помітить фарбу в гаражі. Так ні. Каже, що не здогадаються, навіщо їм балончики. І легко поведуться на легенду про його бажання займатися аерографією. Але матір не обдуриш. Вона одразу відчуває фальш в усьому. І що тепер робити, коли правду сказати не можна? Виконавши замовлення, Геннадій отримав розрахунок з клієнта, тож одразу заїхав в супермаркет купити харчі. Заробіток зовсім невеликий, але й то гроші. Незабаром доведеться кидати якір стало небезпечно їздити на Форді, бо ополченці вже немало машин відібрали в населення. Стоятиме подарунок дядька Вадима на стоянці до самого звільнення від захисників. Після закупки Геннадій зателефонував Іван, і вони визначилися, де зустрінуться. Про зустріч його попросив Іван, але наполіг, щоб Геннадій прийшов сам. За кілька хвилин форт пригальмував біля колишнього кінотеатру. Іван уже чекав на нього. Друзі привіталися. І Геннадій запропонував піти випити кави, але друг відмовився, посилаючись на приватну розмову. Іван сів на переднє сидіння автівки, подав Геннадію аркуш паперу. «Читай голос», – сказав Іван. «Зробив для тебе роздруківки з матеріалу в інтернеті». У мене також є інтернет, усміхнувся Геннадій беручи Аркуш. Можна було скинути мені посилання, я сам би почитав. Я хочу, щоб ти прочитав це саме зараз і вголос, повторив хлопець. Гена подивився на Івана. Було схоже, що йому не до жартів, і розмова буде серйозна. Гаразд, погодився, і прочитав заголовок. Керівництво Луганської Народної Республіки. Стало відомо про плани переселення на південний схід жителів Західної України. Іван, що ти мені втулив? Не хочу я читати ці виведені для недалеких людей жахачки? Будь ласка, спокійно попросив Іван. Відділ кондрозвідки армії Луганської Народної Республіки отримав секретну інформацію і здостовірно жила в керівництві Яценюка читав Геннадій голос. Як його попросив Іван, український Кабмін при безпосередній участі американських спеціалістів підготував секретну програму, яка почне реалізовуватися вже в листопаді цього року. «Невже ти віриш у все це?» – «Читай далі», – попросив хлопець. «Ти ще не дізнався, про що йде мова, а вже намагаєшся все заперечити. «Українські ЗМІ такі ж брехливі, як і російські», а цей материал, взятый с сайту «Братья Славяне».